Sunt fiecare așa cum spun, și ascultăm cuvântul. Se pune întrebarea, în ce ne vorbește cuvântul în ce auzim, în lăuntrul nostru avem noi un răspuns? Avem noi această înțelegere? Adică cum această înțelegere? Haideți să vedeți. Când ați văzut și părția voastră, există jocuri de copii cu anumite desene, foarte max, dar care sunt tăiate cu diferite forme. Le-am strâns grămadă și acum copiii încep să le așeză. Ce ziceți? Ca eu să pot refașe tabloul întreg cum a fost în aici a fi tăiat, eu trebuie să pun fiecare piesă dată la locul de unde a fost tăiată, iar a tăiată. Când eu am putut refașe întreg tabloul Se doar nu mai urmele unde a făcut lama de-a să iasă de sau nu. Dar acum am întreg tabloul. Vă rog. când Biblia, ea este tabloul, dar cuvântul lui Dumnezeu în așa fel nu este dat exact ca și un joc de copii care nu percep nimic pentru că dacă încep să le fii una lângă alta și dacă ele nu nu sunt puse unde trebuie, nu înțelege nimic. Uite cum apare Biblia pentru multe suflete. Încearcă să înțeleagă, dar nu se potrivește, nu cade nimic logic, nimic la locul lui, nimic nepotrivit. Și omul rămâne, am, e micare, dar nu vede nimic. Și am Biblia, dar o ai exact ca și cum am pus, ca acest joc care îmi pot spii că este un tablou, dar nu reușești să-l să faci la loc. Oare aici este frumos? Și aici este călăuzirea Duhului Sfânt. El care știe fiecare cuvânt unde locul. Când în adunare, ce se încearcă, ce se face în adunare? Este exact ce spun acum. Se întocmește din nou acest tablou. Fiecare pieță este pusă la locul ei. Și când se termină adunarea, când fiecare plecăm acasă, eu plec cu întreg tabloul în 8 Am întreg planul de mântuire al Lui Dumnezeu, sunt 8. Cred că m înțeles, da? Dar cine facem fiecare de noi să avem această înțelegeri sau cine așează în noi toate aceste cuvinte pe care le auzim în adunare? Duhul Sfânt. Nu e de ajuns numai Duhul Sfânt să lucreze prin cel ce vorbește. Și este nevoie ca în tot sunt cei ce ascultă Tot astfel de limpezi trebuie să pară când se termine o vorbire, cel care a avut imaginea mai dinainte, când s-a terminat, acum tot o au, la fel ca și cel care a vorbit. De ce? Pentru că cel care a lucrat în care a vorbit, tot el a fost și acel care a lucrat ce au ascultat. Și numai așa o adunare este bine zidită și bine întemeiată între vântul lui Dumnezeu. De aceea eu cred și mă deries cășina Dunrea în care sâltem, nu bucurând deci cu tot la vă domnului.